anche se faccio parte del cronaca e degli anarchici toscani la manifestazione di oggi è stata definita da alcuni una manifestazione commemorativa non è vero, non è una manifestazione commemorativa per varie ragioni innanzitutto perché parlare oggi di Franco Serantini che è morto 40 anni fa ammazzato dalla polizia vuol dire parlare dei morti di oggi che continuano a morire per mano dello Stato Lo sappiamo tutti, riconosciamo i nomi. Si tratta di Giuliani, di Aldrovandi, di Bianzino, di Massimo Giovanni, di tanti compagni che e compagni, compagni che continuano a polire per mano dello Stato. Ma non è una commemorazione, anche perché Franco Serantini non è morto a caso. Franco Serantini, ironio della sorte, faceva parte di un gruppo anarchico che si chiamava Pino Pinelli, cioè face, faceva parte di un gruppo che aveva preso il nome di un compagno che era stato ammazzato dalla polizia, dal commissario Calabresi e da tutti i suoi scagnozzi, pochi anni prima. Ed era, e perché era stato ammazzato? Era stato ammazzato perché c'era una, una repressione statale che si era scatenata dopo le rivolte operarie degli anni 68 e 69, Dopo che i, i capi fabbrica venivano presi e, e, e venivano costretti a venire in testa al corteo, i gerarchi, tutti er tutte le figure istituzionali venivano denigrate, l'autorità era in crisi. È per questo che c'è stata la strage di Stato, è per questo che Spinelli è stato ammazzato. A questa stagione grande di lotte e di rivolte sociali, è stato risposto con le stragi, ma è stato risposto anche con i fascisti. I fascisti in quegli anni picchiavano, frangavano, ammazzavano e il comizio fascista a cui si opponeva Franco Serantini era un comizio di quegli uomini stessi che al servizio dello Stato reprimevano accanto alla Polizia, insieme in collaborazione con la Polizia. Oggi va molto di modo, ed è per questo che è anche importante oggi la manifestazione, è importante anche dal punto di vista della memoria. Oggi il commissario Calabresi viene presentato nei cinema come un bravo uomo, come un amico di Firenze, era quello, era quell'uomo, era quello che metteva le persone, i compagni a cavalcioni dalle finestre della cultura. Ci sono denunce dei compagni di quell'epoca, era l'uomo dei servizi segreti, era l'uomo fascista, che, che ce l'aveva con gli anarchici, che non vedeva l'ora di ammazzarne qualcuno. Oggi la memoria è offuscata, Franco Serantini viene celebrato da un sindaco, quel sindaco qui di Pisa, che è il sindaco che ha fatto... Che ha fatto i decreti anticorruzione il sindaco razzista, il sindaco del, del razzismo democratico, del PD. Oggi c'è in corso un'operazione sulla memoria che è vergognosa, che è un tentativo di dire ma in fondo i buon uomini erano da tutte le parti, ma che cazzo dite? Cosa cazzo dite? C'era una parte che rispondeva pienamente alla lo, alle lotte e c'era un'altra parte che opprimeva, che uccideva, che sfruttava, come oggi. Franco Serantini era un compagno come Pinelli che non, era un non erano democratici, non erano democratici avanzati, erano anarchici, si battevano contro ogni gerarchia, contro lo sfruttamento del capitalismo, a fianco degli operai contro i burocrati e contro lo Stato e contro i padroni, e quindi il messaggio di oggi è un messaggio pienamente attuale, non è un messaggio commemorativo, parla di ieri per parlare di oggi.